Boa tarde Incorporámonos de novo a esta longa andaina Do sempre en Galicia de Radio Cornellá Despois destes días de lecer Foise Arcadio López Casanova Poeta e sabio E cuxo nacimento literario Tivemos a fortuna de asistir A súa palabra prevalecerá a súa poesía posúe unha dimensión secreta vaticinante e non sempre explícita só se pode escribir deste xeito estando en posesión dunha poética universal e totalizadora con estas verbas despedía Méndez de Ferrin no Faro de Vigo a Arcadio López Casanova nado en Lugo o 5 de marzo de 1942 e finado en Valencia o pasado 11 de abril foi escritor e crítico literario Mais conhecido como poeta foi tamén profesor de literatura e cultivou ademais o teatro como en Orestes 1963 e a literatura infantil como o Bosque de Oriol 1973 segundo os críticos Os seus primeiros libros de poesía reflícten unha preocupación obsesiva por recuperar a infancia e a inocencia perdida. Estas arelas están mesturadas cun dramatismo que expón unha visión desesperada do mundo na liña intimista e angustiada da poesía da tebra. En Mesteres, que supón unha renovación da súa poesía, mostra maior preocupación formal, Emprega versos de longa andaina entroncados nas formas rapsódicas da lírica tradicional. Liturgia do corpo contén meditacións íntimas sobre a morte. En palabras de Arcadio a súa estancia en Compostela, di él, fixen dous grandísimos achadegos. Duna banda, tomei conciencia viva e reixa da nosa lingua de Galicia e admirei a leición ética e o que significa fidelidade á terra no home que considero o meu mestre Ramón Piñeiro de outra o vencillamento fondo cos componentes da miña xeración Salvador García Bodaño, Bernardino Graña, Xavier Carro, Carlos Casares Unidos todos, como tiña que ser, por unha íntima identidade de problemas E máis tamén de visión da nosa razón de ser nista hora galega e do mundo Foi membro da Asociación Cultural Ogalo Formou parte do círculo máis próximo de Ramón Piñeiro Que resultou decisivo na súa formación e o acompañou na evolución literaria, Participou no Conselho da Mocedade, unha organización clandestina da mocidade nacionalista entre 1963 e 1964. Doutorose en filología, colaborou asiduamente nas páxinas de La Noche e La Voz de Galicia, e en 1961 editou o seu primeiro libro de poemas, Hombre Último, en castelán. Xa de volta a súa cidade natal, Continuou coa actividade cultural, organizou e dirixiu o primeiro curso de galego en 1965 e unha homenaxe a Luis Pimentel. Asistiu a tertulia luguesa de Celestino Fernández de la Vega e colaborou na prensa con artigos de temática literaria e fundou a colección Roncel de, de poesía impartiu docencia no colexio Fingoi, que daquela estaba baixo a dirección do profesor Carballo Calero, sendo compañero de Xosé Luis Méndez Ferrín, e logo pasou ao instituto masculino de Lugo, onde eu o, o recordo que onde coincidiu cos catedráticos Jesús Alonso Montero e Amable Veiga. En 1968 trasladouse a Valencia para ocupar unha cátedra de lingua e literatura española. Desde 1986 foi profesor titular do Departamento de Filología Española da Facultade de Filología da Universidade de Valencia. En 2012 foi elixido membro de honra da Real Academia Galega. O seu discurso foi a modernidade poética de Rosalía unha interpretación, sendo respondido por Xesús Alonso Montero. Segundo o dicionario da literatura galega, foi considerado xunto con Méndez Ferrín e Manuel Vila Nova un dos autores que marcan a fronteira entre a poesía social e a xeración dos oitenta co seu poemario Mesteres. Xa dende de os seus primeiros libros se nota o interese de López Casanova por investigar todas as posibilidades expresivas e estéticas da palabra, mesmo naqueles textos de carácter existencial, metafísico ou social, e, de feito, este interese levou no tanto ao terreo da creación como ao da investigación as recorrencias textuais en calquera dos graus en manifestacións posibles chamanlle poderosamente a atención. Este interese é o que o leva a emprender a técnica do collage, quer dicir, a incluir textos de autores nos seus propios, sendo esta unha das marcas máis claras do culturalismo que a partir de 1976 vai triunfar na poesía galega. Sinala, ademais, o dicionario de literatura galega dúas etapas na súa obra nos primeiros textos a preocupación formal vai damando lirismo ao canto civil son os sonetos da espranza presentida de 1965 Palabra de Honor 1967 Retratos para tempos de pouca luz 1968 a segunda desde 1972 está dominada pola preocupación formal Liegos dos Amigos, 1972, Memoria de unha 1976, ou o seu poemario capital Mesteres. Pode encadrarse entre os novísimos dos 68 na literatura galega. O 29 de marzo de 1963, dende Monforte escribe Manuel María Neira Vilas, Arcadio López Casanova é un mozo de 19 anos, Lugués de Nación que estudia filosofía e letras en Santiago e é un dos melhores alumnos da universidade leva terceiro e cuarto de facultade e é tamén pro meu xeito de ver con moito o melhor poeta novo de Galicia é un home valente inteligente e honesto a súa poesía en galego e ainda inédita é dunha forza verdadeiramente impresionante este ano levou o primeiro premio en galego nas festas Minervales Compostelás. Xa ten ainda ben poemas para un libro en galego que Coido publicará a Illa Nova. Estes días vai a ir a Barcelona, viaxe que aproveitará para dar un recital ou unha conferencia no centro galego. Eu teño-lhe unha afecto e unha admiración extraordinaria. Pois, efectivamente, no 1963... Arcadio López Casanova dá unha conferencia no centro galego de, de Barcelona. E, o 14 de abril, Basílio Losada escribe a Ramón Piñeiro «En puros valores poéticos, os poemas de Arcadio son superiores aos de Celso Emilio e teñen o mesmo vigor e rexedume ideológica, xunto con maior respeto pola forma e unha técnica máis depurada». A conferencia de Arcádio, rigorosa, valente, precisa, é un tempo chea de engado poético. O 18 de abril, tamén de 1963, chega Otero Pedraio a Barcelona. En carta de basilio e Lozada a Ramón Piñeiro, di, o sábado deu a súa primeira conferencia, falou unha hora e media cunha oratoria torrencial e vibradoira, unha afluencia de imaxes brilantísimas que dan ás veces a impresión de que a súa oratoria un puro xogo formal, cando en realidade vai coallada de novidades interpretativas. O éxito foi rotundo. Logo veo a cea. Logo pedín eu que falara a Arcadio. Que gran rapaz Si a lembranza da xeneración de nós sin citar a risco e do magisterio de Don Ramón nas novas xeneracións de Galicia Arcadio é un excelente orador sin xelo e fondo a súa presencia tímida e fuxidía gana moi axiña o ánimo da xente e logo fala moi ben seguro, ben construído e cunha varileza e valentía que parecen imposibles na súa edade e na súa apariencia Arcadio, nestes días que leva a cabo de nos Ganou a amistade e o afeto de todos Revelouse dun galeguismo sereo e fondo Destemido e enérxico Pois ben, do libro Mesteres de 1975 É o poema que vou a ler E co que me despido ate o próximo sábado Galicia Alicia de Pano Verde, Axouxere de Seixo, Templo, Torre de Exilio, Inor de Son de Noite e Arada, Fío de Rodela e Galos Mortos, Tecedeira de, de Eiras de Laz, Rillada Rella, Sábrego contra Mauda Esmola Tola, De Lume en o Monte. Onte e Antonte, Sempre caibanca na que alanca Un cabalo de frío. Moi boa tarde e até o próximo sábado. Sabes que otres todo, pero non tes na